Dámy a pánové, pokročíme dále. Přistoupíme k referátu, který bude tu problematiku smyslu sledovat v oblasti, která etické je příbuzná, to je z teologie. A myslím, že mého bratra vám nemusím nějak zvlášť představovat, všichni ho dobře znáte. Všichni víte, za co všechno mu vděčíme, včetně ideje a realizace a rozvoje této letní školy. Takže Karle, předávám ti slovo. Děkuji za krásná slova. přátelé, <tějí> my sami jsme o smyslu teologie v dnešním světě nemohli pochybovat již proto, že jsme žáky a spolupracovníky do značné míry dvou křesťanských předních myslitelů, kteří se právě letos dožívají 90 let. Hans Pink na prvém místě oslovil přece globalizující se svět projektem světového etosu. A Johann Baptist Metz, na zásadně již před ovlivnil svou teologii světa. V domýšlí navíc důrazy svého učitele Karla Ránera, jenž jeden ze svých iniciačních spisů nazval příznačně Duch ve světě, Geist in Welt. A tu jsme v Olomouci v bytových seminářích a později také na univerzitě jedno z mých čtení bylo věnováno této knize a pokud jsme odchovali nějaké zajímavé lidi, kteří dnes působí na univerzitách, tak slyšeli právě tyto výklady. Mohlo by se zdát, že jestliže Karl Raner nahlíží ve svém Grundkursu des Glaubens, že Bůh, když chce být nebohem, stane se člověkem. A jestliže Hans King považuje boží vtělení, nazval velmi obsáhlý spis Mench Verdung Gottes, jak se Bůh stává člověkem. Považuje za nahlédnutelné dokonce, či právě v souladu s iniciátorem novodobého chápání dějnosti Hegelem, mohlo by se zdát, že vše jaksi v pořádku, že ústřední pilíř křesťanské duchovní architektury je neotřesen a že tedy tež logos o něm uvažující teologie má stále svůj význam. To vše pak v rámci přesvědčení že konečná pravda se zvolna odkrývá během neustálého vývoje dějin ideí, Ale, je tu velké ale, žádné z uvedených děl nebere ještě v úvahu stále patrnější otřesi v hlubinách křesťanské víry, které se plně projevily ve zbytkovém krédu západní civilizace. S nímž přichází v Uelebekově románu, možná, že jste ho četli, jestli ne, tak ho rychle si obstarejte, České název, název podvolení, přichází k islámu přestoupivší rektor pařížské univerzity v tom romání. Ten, tento rektor ve svém vysnání prohlásí ústřední dogma křesťanské víry, totiž boj, boží štělení v Ježíši Kristu za, a pozor, největší, protože tragický oměr, vzdělaný člověk podle tohoto rektora, má sice vždy věřit v nejvyšší nějakou rozumnou Svět spravující bytost, ale právě bez neznesitelné zátěže většiny článků vysoké křesťanské dogmatiky. V románu Kundery kniha smíchu a zapomnění je příznačný obraz pro náš stav. Tam hlásá, v, žíravý, v žíravém kritickém duchu otilý muž na nudistické pláži, že západní civilizace stojí před zánikem a že je nejvyšší čas, aby se lidstvo zbavilo zotrojčující těhy židovsko-křesťanského myšlení. Jak vůbec došlo k tomu, že takzvaná křesťanská Evropa považuje své integrální náboženství za danajský, neli li dar. U v konvertovaný rektor v této situaci přichází s nečekaným poselstvím, jediným rozumně pojatým náboženstvím, by tak zůstal pro myslícího člověka islám. Současný západní svět si dost dobře neuvědomuje, co všecko se v takových perspektivách skrývá, zejména s přihlédnutím k islamským iniciativám, až nakonec dochází k nečekanému nahlédnutí, že možná právě islám má nové zásadně osvobodivé světodějné poslání pro celý svět. A tu se musíme ptát, jaká je vlastně fenomenologie současného křesťanství. Jeho stoupenci mají nesporné problémy s jeho dogmatikou, ale zůstává základní vztah k přívětivé tváři Evangelia. Nepřijímá se celý religerovský katechismus, ale s božím chtělením jsou, být skrývané, a všichni to znáte z nejrůznějších diskusí, jsou pochybnosti. A tak se nereflektovaně a mlčky přejímá religerovský vztah v Bohu který je ale právě islámský, bez neúnosných tajemství, jež jsou ostatně již dávno rozmělněna jen v dojímavém humanismu, Vánoce udržované navíc ještě valnou měrou obchodem a zájmy ekonomickými. Zajímavé postřehy. Přináší v této situaci v českém prostředí autor, jeho, který si vzal jako pseudonym Křesadlo, a to v knižce V Království české a jiné polokatolické pobídky. Hm. Příznačný pro celkový vývoj u nás je ostatně již postoj třeba jinak uctívaného TGM který se býval jak katolické, tak protestantské ortodoxii A stejně vám doporučuji sledovat především putnou velmi dobře vyložený duchovní vývoj Arne Nováka, který z Masaryka, kterého přímo obdivoval a adoroval z prvopočátku v závěru života zásadně kritizoval právě pro rozměnění víry, jak mu to vyčítal nebo předkládal Je Hromádka. tak stojí jádro křesťanského náboženství do značné míry na nejasnosti, nerozhodnosti, vágním tušení. V takové podivné dřímoti se Ježíšův odkaz nachází především ve dvou ekonomicky nejvyspělejších zemích západního světa, ve Spojených státech a v Německu. To ovšem dobře ví islám, a tež proto si dělá nárok na hegemonii v duchovně vyspělejších lidstvu. Toto všechno v sobě chová značnou dávku paradoxů, před kterými marně zabíráme oči a na rozostření této velmi kritické duchovní situací. Má velký podíl také prudký a proto jen stěží zvládatelný vývoj technických prostředků, úzce spjatý s celkovým směřováním člověka. Vycházejí o tom nejrůznější knihy, já se dotknu především tří knize Nebezpečná mělčina s podtitulem Jak internet mění náš mozek analýza stavu lidské psychiky v době digitální, autor Kerr se zamýšlí nad obětmi upapeného vývoje, když naše inteligence spline s úměrou. Jak bude vypadat vztah člověka Čemukoliv vyššímu, co bude s transcendentem. jak o něm ve své knížce Nové píše Jiří Suchy pod velmi zajímavým názvem Klaun hovoří s Bohem. Ptám se, jak bude vypadat takový rozhovor? Kdo a jak v budoucnu bude hovořit s Bohem? Bude-li s ním vůbec hovořit? V této souvislosti je podnetné číst u Izajáše, kterého vám vůbec doporučuji. To je jeden z největších géniů podle mě lidstva. Kapitola 20 se poznamenat, 43 verš 25 až 26. To je přímo epochální vyznání samotného Boha. Bůh se vyznává takto. Já. Já sám vymažu vůli sobě tvoje nepravosti, na tvé hříchy nevzpomenu, připomeň mi to, můžeme se spolu soudit, sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn. A já se stále ptám, lze si vůbec představit intimnější vztah z nejvyšší bytostí, Svým názvem, cecice teologie, týká především Boha, ale jde v ní nakonec v prvé řadě o člověka, o jeho vztah k něčemu, co jej přesahuje a co má právě svou přesažností zásadní význam pro jeho plný život. Takto pojatý význam se však stává otázkou všude tam, kde je problémem samotný pojem Boha. Naplňuje se, a tady nabazuju v nohem na předřečníka, naplňují se Heideggerovi přetuchy o devastujícím blíbu technického rozvoje, přičemž se minulostí stává, ale nejen on sám, Heidegger, rychlou a hned řeknu proč, ale také na počátku zmínění teologové, včetně Kinga, včetně samozřejmě i Karla Rahnera. Rozumný rozhovor, dialog, je nesporně jedinečnou výsadou člověka. Duchovní plochost současného světa se projevuje masivní převahou Hovoru pomocí technických prostředků, mobilů a podobného všeho druhu. Tedy hovoru bytostně horizontálních. Zatímco modlitba je aktivitou bytostně vertikální. Pro věřícího člověka jde v ní o bezprostřední kontakt se strůjcem vesmíru přičemž je to gratis na rozdíl od všech poplatků, ve všech významných pojmem grácia, potřebujeme nutně novou teologii modlitby. V duchu velkého našeho básníka, to je zajímavé, že básník bojující mezi komunismem a křesťanstvím. Vladimír Volan nazřel, že bez rizí vertikály, transcendentna, se nic hodnotného nevystaví. Dovoluji si té souvislosti i slovní hříčku. Konkrétně si to můžete pak zkusit, je to pravdivé. Rozbourejte slovo modlitba, hoďte je na stůl, ta písmena, a zůstane vám slovo mobil. Za této situace vychází jen z těžší převledná řada prací o novém člověku a novém, tvo novém tvoru, kyborgu, kybernetickém organizmu. Jehož vztah k čemukoliv vyššímu je zásadně otevřený, přičemž se rozhodně nepočítá, jen s ničovskou vidinou nad člověka. To je už úplně mimo, mimo hru tato výře. Člověk se má v další fázi civilizace proměnit způsobem, s nímž donedávna nikdo nepočítal, ani patočka právě. Toto všechno je úplně nové a musel by to vzít v úvahu. Přitom stojí za pozornost, že málo kdo z nových protagonistů počítá s připomínkou člověka, který by mohl být blízký, Kurta Gedela, že lidská mysl je schopna odhalit pravdy, k nimž nemůže dospět žádný mechanický proces. Jedním z autorů, kteří se novou fází vývoje soustavně zabývají, je izraelský badatel Harari, který se i u nás prosadil svými spisy, nedávno vydanými. Jeden se jmenuje Sapiens a má podtitul Úchvatný úděsný příběh lidstva a druhý zcela nový, který mě podal obrovskou látku pro dnešní přednášku a pro jako se nad tím vším, jak jsem dodnes zmyslel, především ve spolupráci s Hansem Kingem, a ten se jmenuje Homo Deus, člověk Bůh, s potitulem pro nás strašně příznačným stručné dějiny zítřka, čili na co bychom se měli připravit. Harari si uvědomuje, že mnohé z nás prudký vývoj děsí, ale také to, že miliony lidí jej vítají s nadšením, čili úděs a nadšení se mísí v současné fázi civilizace. Sami se můžeme ptát, nepřipomíná to, biblické vyprávění o Noémovi a jeho Arše, zejména když ji Harari se domnívá, právě v té poslední knize Homo Deus, že nová technika splodí nová náboženství, přičem se spečetí osud středověkého kréda, čím zmyšlí v podstatě křesťanské ortodoxie. Výmluvný je závěr knihy, který zní přímo děsivě zvíře, které se stává bohem. Citát. Lidská vláda na zemi zatím bohužel vytvořila jen pramálo věcí, na které bychom mohli být pišní. Lidé jsou sice schopni ohromných výkonů, ale nejsou si jistí, oč se vlastně snaží a uspokojeni nejsou o nic víc než dříve. Nikdo neví, kam směřujeme. Počínáme si jako bohové, kteří stvořili sami sebe, uznávají jen fyzikální zákony a nikomu neskládají účty, Přičemž spokojenost nenacházíme. A ptá se, může být něco nebezpečnějšího než nespokojení bohové, kteří nevědí, co chtějí. A teď záběr posledního knihy, Homodeus, zní neméně dvojznačně. Ptá se harady co se stane se společností, politikou i každodenním životem, až nás ne, pomlčka vědomé, ale v tom je ta strašná dialektika, o které neměl patočka ještě ani potuchu, ale vysoce inteligentní algoritmy budou znát lépe, než známe sami sebe. Harari Bere na vědomí nová náboženství s novými bohy, jež se ovšem snaží vymanit, a to příznačné, z humanistických kořenů. Ty jsou nedostatečné pro něho. A já sám si v takových souvislostech připomínám jeden z výroků Leberčeno, jeden z veršů o to, které březí, že světlo umírá jen s příchodem světla, ještě většího. Když někdo studuje do rána při takové lampě a vyjde slunce, tak ta lampa sama zhasne. A já se ptám, a kdo si dovede představit světlo větší než Ježíše Krista? Obacitované Harari hospisy jsou ovšem pozorovodné také tím, že neznají nejen v úvodu zmíněné křesťanské teologie, ale ani myslitele, kteří přispěli k novým výkladům křesťanského vidění světa, Teilhard de Chardin, Karl Jaspers, ze svým osobým věkem a s takzvanými Masgebende směrodatnými lidmi, Sokrates Ježíš, se u něho vůbec neberou v úvahu. Harari nebere v úvahu ani mnohé ze současných včelných myslitelů. Jako je například Badiju se čtveřinou matematika, poezie, politično, láska. A přitom stojí, abychom si zřadili toho badiu do křesanských dějin myšlení, stojí za pozornost, že Žižek že v knize Nepolapitelný subjekt hovoří o badiu, jako o posledním velkém autoru ve francouzské tradici katolických věroupů počínaje je paskalem a malebrančem. Domnívám se, že jde o mimořádně inspirativní souvislosti, které by se mohly stát náměty budoucích letních filozofických škol. Obecně je možno říct, že Harari, a jemu podobní se nezabývají hlubším pojetím samotného pojmu víry. Zde bude třeba domýšlet, a v diskusi jsem se o tom už zmínil, eh, myšlenky u nás stále málo známého, ačkoliv jsme s některým jiným autory, jsem o tom napsal menší spis, iniciativy Wilfreda Cornela Smise který zemřel v roku 2000, totiž ten přišel mimo jiné s odvoláním na Tomáše Akmínského toho si bere za svědka, s novým hlubokým pojmem a po, výkladem pojmů belief, vyznání a faith, víra, což ta často směšujeme, ale že je v tom velký a hluboký význam, že to vyznání toho náboženství onoho je méně významné než základní směřování lidského ducha v hlubokém smyslu slova věřit ve smysl. A tím se taky naplňuje tady ten náš ročník o tom, co má smysl a jaký je význam samého slova smyslu. Ale bylo by možno přihlédnout i u nás e, k různým velmi významným výkladům k této otázce u Josefa Ludvíka Pišera a Ladislava Hejtánka. Ale přicházím k tomu, co vás, já, pro mě je to teď vyvrcholení a pro vás to většinou bude veliké překvapení. Harari je jakoby osněn technickým rozvojem onoho kiborga, takže mu unikla jedinečná možnost srovnávat současné projekty vztahu Boha a člověka s epochálním úsilím, jež se křesťanští teologové, oni se pokusili a vynaložili všechny síly na řešení tohoto problému na čtvrtém Všeobecném koncilu, v roce 451, v podstatě 30 let po smrti Aurelia Augustina, v Chalkedonu. Vy si možná vzpomínáte, že jsem mnohokrát se zmiňoval při letních filozofických školách o významu Chalkedonu a proč bychom tomu měli věnovat pozornost. A zajímavé je, že s ním souhlasil právě s tímto důrazem i zesnulý a tady nám velmi chybící Neubauer. Totiž právě v Chalkedonu padla podle Hanze Kinga krystalicky čistá a pro rozvoj západní kultury zřejmě osudová formulace, totiž, že v Ježiši Kristu se pojí dvě přirozenosti physis, natura božská a lidská v jedné osobě, prosopon, persona. V katolické liturgii se pak tato, tento nesporně smělý krok vyjadřuje podle mě strašně závažným, nebezpečným, odvážlivým, Takže by si to člověk neměl dovolit, to si všimněte, pokud chodíte teda mši, že se tam řekne o Ježíši Kristu. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Stálejší navštěvníci letní filozofické školy vědí, jakou pozornost věnujeme pojmům physis, natura a persona, pro Soopon řecky odjevživa. Oba totiž, a teď je důležité, oba totiž tyto pojmy nepatří jen minulosti. A tady jsem se vždycky divil Hanzu Kingovi, ale i Hejdánkovi, který říkali, že třeba tato tajemství vyjádřit novými slovy, novými pojmy. Ale právě naopak. Ty pojmy nepatří minulosti. Já si myslím, že právě naopak jsou bytostně otevřené, živé a žhabé. A právě v peripetiích všech kyborgů právě ukáží svou sílu. Vždyť my denně mluvíme, říkáme, to není přirozené, to je nepřirozené. Osobnost má význam, co je to za osobu, se ptáme. To nejsou žádné mrtvé pojmy. Někteří současní teologové volají potom, aby se od věké pravdy vyjádří výrazy běžnými v současnosti. Tady je třeba si vždycky vzpomínat na Ebitz Šaldu, proč hodnotil Jana Nerudu tak vysoko. Řekl větu, která má dodnes obrovský význam. Vzal slova z ulice, nemita a nečesaná, a učinil z nich posli věčnosti. To mě by měl být ideál všech moderních teologií. E, a já se domnívám, že právě takovými slovy jsou dnes ty chalkedonské výrazy přirozenost a osoba jež někteří horlíci pořád neprávem odkazují, bohužel i moji největší protestančtí přátelé, jako jsou právě Hejdánek a Trojan, odkazují kamsi do starožekého helenizmu. Že, je prostě, že se musíme zbavit nánosů helenistických pojmů. A vrcholím. To se týká také Hanze Kinga který vlastně ridigerovský chce opravit přemrštěný chalkedom. To jsem nevěřil vůbec, že se někdy dočkám u Hanze Kinga takových přístupů, ačkoliv jim rozumím a zápasím s tím. Nevím, jak to dopadne. Křesťanská veřejnost ale podobných pokusů bohužel příliš nepšímá. Jako co udělá King, a o něm teď se zmíním. A přitom je právě jasno, v těchto otázkách nutné pro hodnotnou konfrontaci s islámem. My vůbec zatím nejsme připraveni na hodnotnou diskusi, Hodnotné nadzření z toho, co se děje a proč ten Uelebek napsal ten román O ně, v němž říká, že v roce 20, 30 stejně budou všechny univerzity islámské. Hans King v těchto souvislostech pro mnohé jistě nepochopitelně. Totiž vítal skutečnost, že islám, jak víte, který nastoupil až po šestistech letech už křesťanského rozvoje, nebyl nakažen prosím, nebyl nakažen velkými koncí od 4. do 6. století. V roce 2009 napsal v knize, ještě k tomu s velmi příznačným názvem, co věřím, doslova toto. A nevím, jestli si to třeba naši biskupové vůbec uvědomují. Tuto formulaci. Tak by se dal islám chápat také jako korektiv paradigmatu helenistického dogmatizování Ježíše Krista. Hm. Ke kingovým letošním 90. narozeninám jsem se teď pokusil v těchto zápasech v těchto obrovských proměnách, které prochází ve dne v noci mou duší, o rozsáhlý rozklad, skoro stostránkový. A napsal jsem to německy a tím jsem ochudil svou sílu se vyjádřit. Rozklad podobného přístupu, no a jste první, kteří se dozví, že jsem se dodnes nedočkal reakce, což je po mnoha stránkách bolestné. Závěr. Jestliže někdo v těchto souvislostech připomíná v názor, že kdyby koně uměli kreslit, zobrazili by Boha jako koně, nech se zamyslí nad tím, jak si současný člověk představuje něco vyššího. Harari, právě v tom homodeus, říká, že v době postliberální budou někteří lidé nepostradatelní a zároveň nečitelní. Velmi důležité, nepostradatelní a zároveň nečitelní. Bude se zvětšovat stále tragičtější propast mezi různými úrovněmi lidí. Na to jsme se my letošil o jak živa pokoušeli odpovědět mimo jiné projektem nové skromnosti. Jako poslední hrázi proti tomu, aby se lidstvo nerozdělilo na dvě prostě už naprosto spolu nehovořící a nekomunikující kasty. Projektem nové skromnosti. S tímto heslem všichni toužíme už od základu etiky aristotelské po blahobytu, blahem bytu. Ale my jsme chtěli, a to bych chtěla, abyste to převzali, my jsme chtěli ukázat, že to může být nastoleno jedině v rámci osmera blahoslavenství. Tam se láme něco. Moderní lidstvo křesťanské v křesťanské uvozovkách, pokud nějaké je, se nevyrovnalo dosud s osmerou To dobře byl islám, to říkal už Gandhi. Kdybyste brali vážně osmerou blahoslavenství, to byl jeho po poselství. Nemohl by slušný, hluboký člověk nebyt křesťanem, kdy nemusela by být žádné hlásání Evangelia složité, kdyby se toto bralo v úvahu. Jestliže Harari nebere v úvahu Jasperse a Tearda. není divu, že nezná ani našeho Egona Bondy. A přitom právě a tím končím Egon Bondy, Marxista formuloval teze, jež by mohly být pro budoucí úvahy o Bohu a teologii klíčové. Ve své odpovědi doktoru teologie hovoří Bondy o teomortním rozměru procesu ontologické reality. A ve svém nesubstančním ateizmu pak říká doslova toto v rámci něho je pak možné říkat, že přesvědčení, že Bůh promlouvá ke světu, je z hlediska nesubstanční teistické filozofii zřejmé, že k lidem promlouvá dokonce v inspirovaném textu, v Biblii, není protimluvné, že dokonce masově předtělí Není absurdní. Je to nějak všechno třeba znovu formulovat a soustavně domýšlet. Podobně by bylo zřejmě možné uvažovat tež o zázracích, s kterými mají mnozí i teologové pochybnosti, i katoličtí teologové. Například Iráner i Hans King, u protestantů třeba Petr Pokorný. A jestli se těmto dělá potíže, stačí si číst Richarda Swinburna Face and Reason z roku 2000, který je přesvědčen, že slova opravdového proroka nemohou být nedoprovázena zázraky. A končím otázkou. Může být po zvážení všech těchto souvislostí vůbec nějaká pochybnost o smyslu a významu teologie v dnešním světě? Děkuji. Děkuji Karovi za tuto analytickou, ale i význavačskou a vizionářskou přednášku. A ještě než otevřu diskuzi, tak bych jenom vzpomenul, když mluvil o Hararim a jeho konceptu homo deus, že koncem minulého století napsal francouzský filozof Lick Ferry, hledající také novou antropologii knihu Lom die, čili Člověk, Bůh, ve které mimo jiné uvažuje o ceně obětí a tak dále. Takže to je jenom taková připomínka o firám diskuzi. Petr. Já se pokusím teda být stručnější než v předchozím v případě. Chci se, chci se zeptat. Já teď zda... budu muset chodit. Jo, vás budu muset se za známého člověka. Za přece jenom neudělal ohromnou práci s tou myšlenkou. Z, z, tím chápaním dialogu tedy mezi křesťany a muslimy, ale potom teda jako nejde jenom o ten dialog křesťanů a muslimů. Ale i vlastně to myšlení buddhistické a, a, a taoistické. Čili, z za to není něco opravdu hodně důležité, ale asi je třeba jít dál, jak, jak se v tom, tom dialogu snad i To je první otázka. No, no, Druhá ještě jsou v poslední že to, které vyočítávám, možná něco se stalo v filozofické škole, ale. Napsal jste, že teda proti Kingovi, velice takové to jednoduše ne, ale stavíte trošku teologii osvobození a konkrétně toho Kamilá Toreze. Vy k tomu něco řekl? No a já se vlastně chci zeptat... Já bych to nezapomněl. Pak poslední otázku. A to tak mě vždycky, nebo vy by to býte, byl rozdíl mezi Kingem a tím e, King, teologem, který byl dokonce na Sázavě, pomožte mně jméno. Kušo. Eh, Greinacher. Greinacher. Greinacherem, no. Greinacherem, který byl typickým nejenom nadšencem protologii o sobotinní Greinacher, Hans King se o tom nikdy, aspoň pokud se vyjádřil, Fedovec nezmínil, čili tato problematika mu nebyla blízká, ačkoliv je jistě velmi významná, pokud bychom dělali jakékoliv konfrontace s Bondym a s tím myšlením, teda tomu by byl blízko, jak by teď směřujete k hromádkovi, tak blížší postoje, než Hanse Kinga. To mě tam vždycky trochu chybělo, že on po této stránce byl neurčitý. Ale co je jako důležité, že... Nemůžeme nevidět, že některé z těchto názorů jsou nejen pro předešlého čeho papéže, ale i pro současného těžko přijatelné. Protože v rámci ortodoxie nemůže nejen v krocích, ale i v zamyšlení nad tím postoupit tak daleko jako King. Zdá se mně, že no, nemůže být nic většího, než když řekne katolický to, že by nám islám mohl nějak přispět k prohloubení a pochopení víry. Ale já chápu, já chápu co chce říct, ale ani já neunesu, co by to všechno znamenalo. A nevím, a to bych vám byl vděčný, když máte možnost sledovat, že to jestli o tom ví, ten e, současný pápež vůbec, jestli o tom ví, jestli o to zajímá, jestli, protože, když jsme byli se Ženou, Kinga tak nám ukazoval, sice jakýsi náznak korespondence, se současným papežem, ale ne k těmto otázkám. Například, já dám takový velmi pádnej příklad. Že papež, když mu píše, končí, ať vás ochraňuje Pana Maria a tak dále. Ale já vždycky vím, že nic takového by nenapsal tím. Je mu to cizí, ale nevím do jaké míry. Až do nějaké, do, je, je to jenom formalita nebo to je dobroutky dogmatů. Proto bych strašně rád prostě se dočkal, že by mě nějak odpověděl. Ale co si mě říká, že se to nedočká? Ale vy jste mě ještě dal. Týdě. No, já si nechám tu pořadat něco. Je otázka, byste hovořil, že nejde tak daleko s Hansem Kingem, papéž nebo katolická ano. círka, a otázka je, jestli znamená jít daleko nebo vzdát se pokladů pokladu víry. Ano. To je, to je celkem brzdí. A co byste řekl? Já jsem tam tak položátme rozdíl, je třeba moje kamická. No, no tak... E... Myslím, že už to toho moje poslánky vyplivá, můj názor. No, totiž... E... Já nevím, jestli jste četli, já jsem samozřejmě napsal hned e, recenzi toho románu a že teologové by se tím měli zabývat, toho Lebeka, to Ulebeka, to podvolení, poněvadž to je skutečně obrovská vize a e, jako co, co nás čeká, že takzvané Evropa, nebo západní svět, který říká, že je křesťanský, že nic jiného nemá než křesťanství. měl by odpovědět Islámu, eh, jak hluboce věří v ty pravdy nebo ne, prostě nějak vyjádřit se, vyjádřit se plně, aby byly jasné kontury. Protože, eh, jak jsem říkal, ta fenologie pouhá křesťanského světa svědčí o tom, že většinu, většina lidí ty, ta hluboká tajemství buď nevěří, anebo s tím nechce nic společného nechce o tom mluvit, nechce to opouštět, chce to nechat jak si nechci ani říct viní, tak to bylo hrozné slovo, ale ten Rediger v podstatě v tom románu, říká v tom svém katechismu islamském že v každém případě inteligentní člověk a to je ovšem odpovědi těm Hararim a těm kyborgům by měl mít úctu k nejvyšší bytosti mít k ní vztah ovšem bez toho tragického tělení se ačkoliv ten přece ten Harari v tom homo deus říká, že my v tom po dalším vývojí se budeme chtít stát nějakými nějak si bohy, kteří ale stejně s tím zbytkovým lidstvem budou v hodinném rozhovoru. Mimo jiné, mimo jiný, a tím končím, mimo jiné ten zbytek bude zbytečný. Ten zbytek bude něco jako toho, se dozvíte. Můžu vám odpovědět jak týkrát Petrovi, kusímu poslední otázku, protože vaše reakty směřovala no. ke mně. Bych, mně e, připadá, že občas používáte poněkud e, kon, pojmovou konfuzi křesťanské, že zmišlíte doromady celý západní civilizace jako křesťanskou, na jednom místě, na druhém místě... Ne, No, jak která složka a řekněme sekulární humanisté by určitě? A za třetí, jako křesťanství, jako určité skutečně náboženství, žitou, žitou výhru. A že ty, ty tři termíny používáte hodně nebo slyšeně, což třeba vyplývá, když teď o tom románu, a za to dívalo v německy Unkwerfunk, Ulebekově, tak bych připomněl literární kontext. A ten román je psá jako určitá smlouva provokace a Ulebek, on se měl o snad měl předtím určité. Poti, nebo byl vnímán jako hodně provokativní, kontroverzní autor, který měl s rasismem e, nějaké klasické konotace. A když se na toho literálního hodinu, který konvertuje, tak je vylíčen jako určitý morální prefir, typické angielodina, kariérní hedonista, který zhradil lidů, mm. takže to není vážně myšlená, jaká si představená, že se bylo vážně jako civilační víře, islámu. Pokud takové omlouváci to takto, hedonistické prase které vyřešené v na prvních 300-400 stránkách románu, tam je systematicky vylíčená vše možná špinavost. E, tak to není, má být určitá e, provokace velce, není tam, není islam brán ano. brán, způsobem e, spušťuji, tam není, třeba brán, vážně, potaz. E, západního sekulárního státu, celého systému hodno. No, tak já příliš nerozumím, proč tak stavít na, na tomto románu. No ne, tak to je jako ukázka jenom. To vím, že by se přebíralo všechno. Hlavní je, že v tom jeho katechismu je prohlášeno, to o tom jde, to vtělení za největší omyl. No jistě, islámskému katechismu samozřejmě, no, v poteckránském no, katechismu protestantské východiska, v buddhistickém katechismu, buddhismus zná buddhistická. A že islámský teolog, nakolik islám má teologii nebo právní šlení, je odlišná věc, hovoří o islámu jako o jiném náboženství, to je. Ale to vžene, to vžene, mě nejde o ten, v první řadě o tento roman, o ten výklad, nýbrž, že ten popis toho zvražněného, nejasného křesťanství je pravdivý. Že většina, no, většina křesťanů buď o tom nevtěmiště nebo s tím má problémy. Co se týká většiny buddhistů, většiny muslimů, většiny hinduistů a všem by to mělo být. To není pravda. Oni nemají takový, o čem by měli, měli mít vážné pochybnosti. O čem? Já si no. Já Evženu jednu otázku dám. Jak byste Evžene, chtěl probudit křesťany jinak než takovou provokací? Právě proto je to provokace. No, ne. Co, či, s čím má problém ve své víře Mohamedán? S čím? Řekněme, z druhých sociologických průzkumů jsem četl, třeba o Iránu vyplývá, že většina malé generace nábožensky naprosto vlažná, stejně jako v dalších islámských zemí. Uh, čemu zemým. vlažná? Není uh. vlažná. Ty, ty, ty základní vla věci zachovávají. Kdybyste měl mohl k tomu něco říct, to je tady kolega, jsme o tom hovořili, že vlastně ty, ty základní věci, modlitba, ale možná. A tak dále, jsou z křesťané prosto zajednočí. To, to tam není problém. Tak to mi říká. No, že křesťané s tím, s tím, co je navíc, s těmi dogmatickými nejvyššími tajemstvími, má buď problémy, nebo to zastírá, že to nemá význam. A to je třeba prostě kristalicky vyjádří nežit v těch a pak jinak se v těch bažinách nejasnosti utopíme. A no zeptejte se, se svých nejbližších věřících lidí, co si myslí o Božím chtělení, o, o Mariánském panemství a tak dále. a tak Ty věci jsou jenom zastřené, ale je třeba je vynezt na povrch, a o to se zřejmě snažil Hans Kým, já chápu, že on chtěl ukázat, že by mohl pomoct právě tu, ten chalkedon, to, to dětství těžké, s ním si nevíme rady, jo, nějak prostě pomocnou ruku podat, že ho vyvede z bludiště, o to jedině jde, ale já to jenom jako předkládám, ale sám nemám konečné řešení. Takhle Hanking přesoupit Baptistům a nebude s tím mít problém. No ne, to no tak, no, tak. no, tak. no ale, ale tím neřešíte, tím neřešíte problém současného přesněství. Prosím vás, je zajímavá ta debata mezi váma, ale zeptal bych se tady pléna, jestli někdo do toho chce ještě vstoupit já ještě sem já, jako jako já No počkej, počkej ty, ty, ty panu, jsi už mluvíš. Já no, ne, to jsem jsem přerušil, jo, ale dobře, dobře, že, tak jasný. jo a a bylo prosím panu, tě, moderátor to jsem to já, ty, Jo. Tak se ptám Play Nine, vás netý. chce, prosím. Kolik je za Ano, ano, prosím pane doktore. Na jednu věc, ale spíš jako svou neznalost bych chtěl projevit kranogionistickou, ale z těch tedy několika mála svědectví konvertitů muslimů ke křesťanství, jsem získal dojem, že jako ta veliká změna, kterou oni zakoušejí, je ta, že ten Bůh toho islálu, ve kterém oni vyrostli, Uh, jednak je, jakoby, že, že, že jejich zkušenost byla, že uh, vlastně, uh, tam není žádný osobní vztah víry, že, že to je prostě uznání a, jako, a, a splnění všech těch povinností, že tam je ta silná politická dimenze toho. A že vlastně teprve až v té konverzi, že vlastně jakoby, objevili, uh, že uh, k Bohu je možné mít ten té lásky a zároveň si být. Vědomí té lásky Boha k ním samotným. Tak na to jsem se chtěl zeptat, když se bavíme o, té, o tom jako znovu oživení toho křesťanství. Vy jste si již postavil, a já naprosto s tím souhlasím, to popředí tu otázku, jako oživení pochopení těm hlubokým tajemstvím, které to křesťanství obsahuje. S tím jako souhlasím, ale chtěl bych se teď na tu stranu, jaké míry si myslíte, že. To, co také jako je třeba zapomenu to v tom dnešním vlažním, vlažném postoji těch současných řady křesťanů, je, je, je, je, je ta intenzita, nebo to, to pochopení vlastně existenciálního pochopení toho typu vztahu, který ten křesťan má k Bohu, kterému tedy říká otče. Protože yeah. s křesťanem říkáme Bohu otče a jsme synové, nejsme, a tak dále, tak jakoby, to jsou už to samě slova, ale ukazují na nějakou základní realitu. A tak jsem se jakoby, chtěl uh, zeptat, jestli toto vidíte taky jako um, tu, možná druhou dimenzi vedle té otázky toho porozumění těm, těm, těm tajemstvím. No tak rozhodně jsou to dvě dimenze, ale já jsem spíš chtěl ukázat, že je pravda, že bude stále, více mezi námi jakýsi ten kiborg, ten kybernetický organismus, který bude mít, který má být svým způsobem nad člověkem, tak jak bude vypadat vůbec s ním hovor? Jak, jakým způsobem, kdo zůstane pozadu? Kdo bude zachráněn? Čili... On sávluví o tom, že vzniknou a nemohou nevzniknout nové teologie. Co to znamená nová teologie? Logos o nových bocích s novými bohů. Já to knihu nesám, kdo mají by ti nový bohové, jako by ti bohové. No, tak prostě e, něco vyššího než člověk, hmm. protože do značné míry. A tomu se hrozně bojím, já většinu nebo válnou část lidských schopností přesahující, to znamená, jestliže přesahující, takže naše, náš díl v těchto oblastech bude nedostatečný, čili jakým způsobem, je, jestli vůbec má cenu přemýšlet o tom stavu, a zvlášť, kdyby se měl nazýbat oce, nebo No, jste, a tak dál, Já Připřiceli. jsem to třeba myslel spíš v té konfrontaci s tím islámem, e, t, ale to je spíš otázka pro někoho, kdo to ten islám zná třeba no, lépe. To. Jo, to tam, no tak jo. Hans Kýn, kdy ho měl zna napsal velké tůsto si o tom, že? A jistě jemu třeba dát že si dal obrovskou práci porozumět mezi a Asi nejvíc porozumět. Ale to, jsem prostě vítal, ale že se setkám v jeho zpise, že by oni mohli být pomocí křesňanům v obravě Chalkedonu, to jsem, se to jsem nečekal a to právě předkladám vám. Nevím si s tím radí, co všechno by to znamenalo dál. On to nevysvětluje. No, tak to nemůžu říct prostě přesně. Ptal jsem se na to, zatím neodpověděl. Hmm. Ale v každém případě všeobecná diskuse o těch otázkách u nás, od prezidenta přes ministry pře, přes školy není na výši proto, že se toto nebere bez dobře v a mluví se spíš o tom vypořádat se nějak s islámem. Ale na základě těchto hlubín to vypořádání je teprve prostě na obzoru. To se nikde neukazuje a to je odpověď i vženovi, že tam je mnoho věcí. E, prostě já, Žena jedině ví, že jsem se chtěl vypravit za mý, by, tímto i minulým papežem a zeptat se jich na to přímo. Vy máte, je známo, že tento papež třeba velmi úctivě mluví o islámu a chce mít jako, ovšem, Jestli může toto podepsat až k tomu Felke to bych se divil. Te, ano. Eh, technickou poznámku má eh, Jízí Michalík. Ano. Ano. Pane, docente, já bych měl poznámku k té knize a vlastně navázal bych na to, co říkal Emžen. Mně se zdá, že toho Háganího moc teologizujete. Jo, on ano. tam, eh, ta knížka je v podstatě taková analýza. Eh, sociologicko-historicko-civilizační současné situace a on, on tam prostě říká, že vlastně my už jsme se těmi bohy stali, jo? Že, no. že, že my už dokážeme vytvořit něco, co, co nás jako bude přesahovat, stejně jako vlastně Bůh vytvořil člověka, no. který, ho pak, který ho pak pozděl, že ho Bůh je na a to hlavní nebezpečí on vidí v tom, že my vytvoříme teď umělou inteligenci, která nás jakoby, která nás bude schopná přesáhnout ve všech ohledech. No, to, to, to, že... no ale to říkáte, co já říkám, ale já se ptám, jak na to odpo mají odpovědět současní křesťančtí teologové. O to jde. To, že to Harald říká, to je jiná věc, jako jo. Ale ty... Prostě buď se vzdá jakékoliv diskuse současné teologie, nebo musí říct, my předkládáme to a to vůči tomu. Vůči vašemu názoru předkládáme to a to. Tak jestli k tomu dojde, tak lidstvo zanikne, to už nebude potřeba, že? To je odpověď taky. Jako to je fakt, že jo, že ta. Že jo, to je zajímavé, že on tam říká, že vlastně lidi už, už vlastně jsou schopni napodobit Boha v tom jeho složitelském aktu, že jsou schopni vlastně se vlastně teoreticky teoreticky, kdyby tam nebyly nějaký ty právní, právní jako zábrany, tak už je to technicky možný. A vlastně ten, ten vrcholný akt té, tého lidského tvoření je, je vlastně to, že že vznikne ta umělá inteligence, která nás prostě ve všech oblastech transcenduje, to, to že my ho nebudeme schopni identifikovat, protože na to bude platit Turingův test, že jo? Ona, ona, ano. ona se bude tvářit... no dobře, ne... ale to všechno popisujete, já jenom říkám, co na to by měla odpovědět. teologie na býlší? Nebo podle vás už jenom může kecat? No po podle mě, podle mě, <laughs> No, otázka je, jestli ta umělá inteligence, ji bude potřebovat, že Když bude sama bohem. Potřebuje v no teologii? No, pozor, ale toto je můžete mluvit o vyšší umělé inteligenci, ale proč ji nazýváte bohem? Proto, no, protože ona ten ten, vzal po Boha. ten harari říká, že, že současný člověk už je bohem, no, jo, je, ale pozor, že pozor, že on Boha... Pozor, ale říká to z soud Prostě e, s nejasnou, s, úctou, nejasný, no. hezistou, s bázním, prostě obavou. obavou. No, On neříká definitivně, stalo se, vyhráli jsme, hurá. No, On ne, říká, to, špatně to dopadne. To je, to je jasné protože, protože ten Bůh stvoří ještě, ještě většího Boha, že? že? Protože tento Bůh člověk stvoří ještě vě většího Boha, než on sám a to bude zase ten absolutní Bůh, takže... Tady prosím vás no. jen, jenom k té debatě. Já si myslím, že jako je třeba být trošku kritičký k tomu, co ten člověk říká. To, že je možná člověk, který je schopen vytvořit umělou inteligenci, z něj ještě zdaleko nedělá Boha v tom smyslu, jak v něj věří křesťanská tradice, jestliže Věříme to, že Bůh je stvořil zvět, jestliže věříme, tak jako tady se to, že nějaká bytost v tomto světě je schopná vytvořit nějakou jinou interventní bytost je zřejmě ve spodivu horná, ale pořád se jako ta bytost zdaleka není Bohem. So, není to, to kreácijo ex nihilo. Rozběr, je to není ex -Nihilo, a i když i ta otázka klonování zapravila, myslím, že to vůbec není jasné, jestli to klonování je, je, je jako čeho jsme scho mohli schopni, ale hlavně, jo, si, že zatím člověk nebyl schopen vytvořit život ani v té nejprimitivnější formě. To, že jsme schopni ve za určité konstelace to, to e, e, nastavit tak, že ten život zníhne, to není tím, že člověk ví, jak i ten nejprimitivnější život vytvořit. Jo? To, to znamená, na, my nemáme schopnost ani tu nejprimitivnější formu biologického života synteticky vytvořit, jakož to Takže neválkneme se o, lic, o božích o božích atributech v prostředném slova smyslu. Jo, my nejsme schopni vypovat vytvo něco z ničeho a nejsme schopni vytvořit ani nejprvnitivnější formu života. To, že jsme schopni klonovat něco. So, to je určitá, určitý zásah do, do, do jako forem e, života, které už tu jsou a které člověk nevytvořil. Takže pořád ty artefakty nejsou uh -huh. zdaleka na úrovni těch těch božích, jak toho, čemu ta tradice věří, jako ti božím dílem. Takže myslím si, že třeba to je jedna z věcí, které by ti teologové také mohli říct jo? Jako jenom, mm -hmm. si. Ale jako se co, co, co, co člověk vlastně dokázal nebo člověk je schopen. A, a co je skutečně božské, božské dílo? Jde o to, jako co si ten moderní člověk uh, sama přibude, jako to ta vše, vědom, vše vědoucnost, vše mohoucnost, jako když se, pa, pa, když, když se uh, ten hmm. prostě ten, uh, ten uh, Posloslicenský člověk, dejme tomu takový ten Faustovský nebo Francisteinovský... Ten... Já nevím, ten vznik života je jako vznik z, z, z jako v nějakých amenopyselín z, z těch... Z těch jako původně anorganických látek, tak si myslím, že jako... To myslím, že Není? Ne, ne, ne, ne. Dobře, ne. Jakmile už existují nějaká forma, že ho takto známe, dokážeme to nějakým zpřevodit? Ale ono, že jo, není jde o klonování jako replikaci, ale o klonování, že vlastně, to by možná řekl Petr Lík, že vlastně se uvažuje o tým, že Takový ty teorie spiknutí, že ty elity si budou vytvářet lidi, kteří budou no. vlastně na, na fyziologicky a intelektuálně dokonalejší, jo? že budou mít lepší oči, lepší nos, lepší uši, lepší mozek, jo? lepší myšlení, že to, to už technicky možné je vytvořit jako nějakého fyzikálního, fyzikálního na člověka, že to ne, není jenom replikace, ale, ale prostě jako by. No. No. No, pozor, pozor. Stále zůstane vztah k těm méně vyvinutým, Čili tady bude zase jistá prostě morálka, teologie, problematika. Jinuže můžete... ty méně vyvinutí evolučně zamítnou. Já bych doplnila jednou větou, tam, Jirenka, čali, to, toho Harariho, já si myslím, že ta jeho kniha je jakýsi varování lidstvu, že, no, že tam no. jsou mnohé metafory, no. že i to bohové je taky trošku v úvozovkách, že on tam končí právě tou větou, co je horšího než bohové, kteří se nudí. Ne, nevědí, co chtějí. No, což, tak to je podobné, no. že. Čili, čili tam je tady ta jaksi otázka, a teď by se mělo právě, jak říkám, varování lidstvo zamyslet, a ta druhá věc s tý, tou technologií, to je trošku další, že že vyvíjí člověka jako technický a tak dále, ale on myslí, aby se současné lidstvo zamyslelo a právě nestalo se právě područí třeba té technologie, kterou sám vymyslí. Tak ona se jmenuje homo deus, jo, takže... To... No ano, ano, ale ta věta, co jsem řekla, tím to končí. No. Tak otazníkem, takže, takže je to jakýsi varování. No já bych, jestli jenom, jenom dvěma větama se zmínil jako dvěma opruchům. Je tady, protože se bavíme o, o tom, že teda ta nová umělá inteligence a co ti ostatní lidé, to, to jako tady padlo a vyhynou a takhle. Tak nicméně přesto jsou tady sociologické analýzy tenážší součas, současné společnosti a to se jmenuje, ten, to, to je ten sborník. třeba, vol, volestinu má kapitalismus budoucnost, ano, anebo je to teda v této podobě něco odsouřené k záníku, jo? To se může doplňovat, tam, o, tam jsou údaje, v Čech je teda robotizace, e, m, to je ten profesor z Pittsburghské univerzity. a bo, ten Olenstein, ten říká prostě, ta, tahle kapitalistická civilizace má šanci, 50, e, par, dávají 50%. Jo. A říká, že možnost změny je teda ohromná. Jo. A k té umělé inteligenci, já jsem byl v se jako speciálním tématem, teda umělou inteligenci, zabývá doktor Dolák, byla, byla to šleně kolem toho diskuse, ale on přišel s tím, že zatím to, co je, je, je teda přednost, že, že to stihneme mnohem víc, jako je to složitější, mnohem víc kvantitativních údajů než člověka a vždycky moc říkal, ale teď se řeší problém, jako co dostat do té umělé inteligence, aby pracovala jako takhle. A je otázka, co by filozofové a starí teologové měli teda té umělé inteligenci dodat. No. No. Tak je to krásně se to rozvíjí, se to ještě někdo obohatit. Já, já jenom pak poznámku, já na to navážu ve svého přístěvku. Mě ta, ta hraní hlovička taky inspěřová, ale já si hmm. já si chtěl obrátit z do minulosti teda už je vlastně podobný koncepce už vidí. Zadu se hlásí úplně. Zadu se hlásí, vždy, vzadu vzadu vzadu hlásí jedna dívka, dívka tak, tak dobře. Takže se nějaký oběmu, nebo 18. No. století jako, to, to není. Že, že to není jenom, že to hágavit, prostě. ten, ten na to přišel prostě, ten vztah člověka a toho, co ho transcenduje, si člověk dokáže vytvořit něco, co ho nahradí, no. co, ho, co ho vlastně překoná? No jo, vy říkáte, že už to bylo dřív, ale je přece vidný, že jak Karl Ráner, tak i točka toto nebrali v úvahu nebyli jenom no, krajově. Pač, to, je, to jsou nastolená témata, která právě ani u ničeho nejsou právě řešena, Že přece on měl představy o nějakém načlověku, ale rozhodně ne přes techniku. Ne, to byl morální. To, to, to, to je, je to důležitý. Nenom, ale je luční, ale bylo no. <laughs> já, já právě jsem chtěl zúraznit to, v té, v té transcendenci k tom nedostatku modlitby, že člověk podle mě je to veliká zkouška lidstva, že by mohli dopředu i hlubšími způsoby, ale máli k dispozici něco po ruce, technického hotového, tak se to značně chopí, ale to nevede k úspěchu. Až to nejde do pravé hloubky. Ale Toto já... je můj přístup. A jako já tak čtu toho Harariho a toho Kera a prostě Vadiu a tak a jiný autory. My, my prostě křestané, by měli upozorňovat na to, že ke spásě vede jenom úzká cesta. Široká je cesta, která mě vyklatá je Pane, já myslím, a tak, a vy A vy prostě říkáte toto a já vás chápu, ta cesta široká je tak lákavá, že se jí vydá lidstvo s velkou pravděpodobností předností a s velkým nadšením. Ošmen že špatným koncem. To se musí brát důvod. Široká cesta vede za zatracení. Já, já myslím, že se, že se ještě dočkáte, že umírá inteligence napíše nějaký teologický traktát, že už, už skládá hudbu, píše, no. poráží lidi vlastně... A je, ještě hrozný výlogy byste řekl, a dá zapravdu to Tak <sík> Panové, tady trošku vládne taková maskulinní hegemonie. Tam se hlásí jedna mladá dáma. Tak prosím. <sík> no, ale je to má dáma. To je mladík. Tak mladík. Ale já už jdu. No a teď Ta je... současná analytická a materiálská teozofia mysle, ta dospěla všeobecným závěrem, že, že nikdy to není něco jako svobodná vůle, tak jsme je, vůla, je ľudí osoba, lidská osobnost a lidské já je uzorné, alebo někdy to je v my jsme o tom uvažovali, A celý náš právní pořádok naše morální systémy, naše kultura, naše vlastné nějaké bezpůsobné sebavnímanie je postavené na nějaké osobnosti, svobodu, povole zodpovědnosti a tak dále. A myslím teda, že je možné vůbec transcedenciu nějak kohérentně vyňat teda z obrazu, protože musíme nějak, tyto věci musíme nějak zakotvit, aby odměna však vysvětlovala a dá se to tam transcedenci, nakonec tom bezběrům materializmem, to je asi nemožné a současně nějaký politický liberalizmus tuto otázku úřad nevěří, protože je netapůžický, jak je to vypozuměrovat otázky. Tak teda, naša kultúra momentálně ignoruje tu tuto diskusiu a teda my jsme nastovali to otázky, čo, čo, čo transcenciují Myslím, že ono nie je možné vyněť, ak se tomu to má postavit čelom a nezávodní v že celá lobská skúsenosť je pocete absurdně iluzorná, tak z se nemožnují, musíme se ní tak, a... tak, já vám už jsem hrozně rád, že se narazil na analytickou filozofii a v podstatě na jednoho z hlavních podstav Wittgenstejna. Hmm. Jak víte, jeho slavný traktát končí větou, o čem nelze hovořit o tom třeba mlčet. Ale to je mě vždycky hrozně mleslý, že jsem nemohl s ním mluvit já. To už jsem byl ještě moc nevyvinutý. Svatý Augustin Je největším díle o Trojici napsal toto. Trojiční tajemství je nesmírně hluboké a nevíme si s ním rady, ale přesto nás něco vede k tomu, abychom o něm hovořili. A řekl. Tři osob, bylo řečeno tři osoby. Ne proto, aby se to řeklo, než aby se nemočelo. Hmm. Čili, že bylo třeba něco říct zkusno, to je odpověď celé analytické filozofii. A i Wittgensteinoví. On, on skutečně je tam je vlastně osud celého židovství, že o čem nemůžeme hovořit, o tom třeba načet, ale o tom my musíme někdy říct i to, o čem víme, že to neřekneme přesně správně, ale přesto bychom to nějak překročit. Hmm. Čili tady, tady je veliký zápas a eh, jeden, těch, možná že Pavel poradí, nebo i žena, když si nepomenu teď na jméno analytického filozofia, který přišel k tomu, že se přehnalo, že celá analytická filozofie, čili filozofie jazyka, že převzala příliš že rychle hegemonii na celou filozofii, je měla být jenom služebná, a řekl, že je třeba znovu se vrátit Aristotelovy a jeho metafizice. Čili ona, ta nice. analytická filozofie sama zůstala v nějaké slepé uličce, či, což vyjádřil nejlépe právě ten Wittgenstein, že o čem dnes hovořit, o tom třeba vlčet, ale nemůže se vlčet. Čili musí se překročit nějakým vykročením tajemství, který je jako Přece se oni musí vyslovitelné jen v obrazech, v, analogii, v tušení, ale nemůžeme bez toho žít. Takže asi Grace? Jo, ten se jmenuje, když se chtěli to najít, toho, který byl analytickým filosofím jako duší a srdcem s tím životem, ale přišel nakonec k tomu, že to potřebuje meze. Graj, spíše se Gryce, ten, mm. Takže ten A je to taková krátká studie Aristotle on the Multiplicity of Being. Správně, on mě do. Ano. A vyšlo to časopisecký v jednom americkém filozofickém časopisě v roce 88 ano. V roku jeho smrti. Jo? Ano. Čili to bylo, jaksi tímto spečetěno. Takže, přátelé, děkuji za krásnou diskuzi a dáváme si opět desetiminutovou pauzu. A ještě technická. Jo a ano, pardon. Technická, jo.